а третє одвезе у Чорну Гору. Нехай добрі юнаки куплять собі олив'яного бобу та чорного пшона, щоб було чим пом'янути на лицарських грецях турову душу. «Кріпись, побро!» – каже Богдан Чорногор. «Більш ніхто не зіме на тебе руки. От незабаром ударять казани до обіду, тоді отпустять тебе, дай будеш вольний козак». Мусив Петро підождати до обіду, чи не потішить матері та да сестри Кирилової доброю звісткою. Ходячи по військовому місту, постеріг він, що не один тільки чорногорець обороняв Кирила Тура. Багато братчиків, зустрічаючись із другими, брались за шаблю, мов вимовляли ось тільки поквапся на горілку, то виціджу я її з тебе хутко. Як же вдарили в казани до обіду? Тоді ціла купа запорожців кинулась до Кирилотура. Одв'язали от стовпа, обнімали й поздоровляли по бані. «Ну вас і чистій матері!» – каже Кирилотур. «Коли б самі постояли в стовпа, то отпала б охота обніматись!» «А що, дияволів сину!» – каже підходячи батько Пугач. «Смачні киї кошові. Може, тепер плечі болять так, як у того чорта, що возив ченця в Єрусалим? На, вражий, сину, приложи оце листя, так завтра, мов, рукою зніме. ними. й нас де за що замолоду, так знаємо ми ліки цього лиха. Розглядали братчики Кирила Тура, а в Петра аж мороз пішов поза шкурою. Як побачив він білу його сорочку, що сестра жалібниця шила й мережила. Усю в крові. І ще й поперекіпала до ран. Кирилотур аж зуби стипив, щоб не стогнати, як почали отдирати її від от тіла. Батько-пугач сам приложив йому до спини широке якесь листя, помазавши чимсь слипким. «Ну, – каже, – тепер ходи здоров, та не скачи в гречку». А то пропадеш, як собака. Тоді братчики з веселим гуком підняли діжки з медом з горілкою, узяли стушку з калачами та й повели Кирила Тура до обіду. Обідали добрі молодці на траві під дубами, усякий курінь особи із своїм курінним отаманом. Діди обідали в гетьманському курені, тільки батько Пугач прийшов на трапезу до Кирила Тура. І то вже була велика честь усьому Куреневі. Кирилотур уступив йому своє отаманське місто, а сам сів коло його. Два кобцарі, сидячи навпроти їх, і грали усяких лицарських пісень, і виспівали про нечая, про морозенка, про перебий носа, що здобули на всьому світі несказаної слави. Виспівали і про Берестецький рік, як козаки бідували, де бідуючи серце собі гартували. І про степи, і про чорне море, і про неволю, і катергу турецькою, і про здобич да славу козацьку. Усе поважним словом перед товариством викладували, щоб козацька душа і трапезою росла угору. гору. Поблагословив ото батько Пугач до трапези. Усі взялись за святий хліб, усяк виняв з кишені ложку, бо січовикові без ложки, що без люльки, ходити не годилось». Якось Кирило Тур озирнувся кругом і каже, «Ех, братчики, мені памороки забито забитоки ями, а в вас, мабуть, ізроду в голові клочче. Коли ж це в світі видано, щоб ви проводити гостя з коша над ще серце?» «Пане отамане, – кажуть, – борони нас Боже от такої скнарості, про якого ти гостя глаголиш?» Коли ж тут саме йде Богдан Чорногорець із Петром? — Ось мій гість, — каже Кирилотур. — Все, коли хочете знати. Син Паволоцького Попа. Той самий, що як стукнувся ізо мною за Києвом, що ж поле вспіхнулось. Раді були усі братчики, побачивши шрамового сина. Давно вже вони чували про його лицарство. Інші, уставши, обіймали його як брата, другі потіснялись, щоб було йому місто. «Сідай біля мене, синку», – каже батько Пугач. «Ти добрий козак, і батько твій добрий козак, тільки здурів на старість. Коли б ще й йому тут не склалось лиха, бо на раді без бідини обійдеться».